Bismillah alhamdulillah. Salatu wasalamu ala rasulillah. Evo četvrti džuz, sura, alo imran. Početak stranice, jesli izbilalenten alo birrahat atum fikum ima tlhi bun. Nećete postići pravo dobročinstvo dok ne podijelite ono što najviše volite. A sve što podijelite, Allah vidi. Znači ne treba se ti nadmjati koji zabire džuz, Allah se vidi. Ali ono kad adneš, doboliš. A e, to je pravo dobročinstvo. A ne ono što danješ ovako žmiriči tako. To je ono te višak od je ono što smeta uopći. Ono najdraže, u poslu. A ono što ti najdraže, ko meni kad je ono ne znam di to djeluje za glavu, znači znači se samo kupilo ono djelo. Jednom ja ga samo ovoga ima boje, nema nikovi se te boje vzemce. u zenci. Muiteks. Ja dolenom kad vjerovat prije 2 godine to bilo. Kad kaže kolega Joja t fino kad djela da ga je meni. Evo ti ga rekodma. To je teško, znaš, kad teh ti i znam minuta nosiš i odmaga datiš. Ali se ono kutaršiš onoga što se sviđa. E, to je to. Da li ozvanja? U je dobro. To se čuje. Dobro. A u meni nisu se ona sušno uredio. E, jevreji su govorili da smo osimani. Pa ja objavio AČ, kada je odredio da se ide na AČ, onda su oni slagali mrsko im bilo Nahađić, a vikali oni koji imali smo par muslimani, zato je rečeno u vamanu ko prikrije to, ko se kokiafiri, znači ispalo bi ko može Nahađić, a neć da Bog sačuva, ispada niko je daje... Nahađić. Ja. Znači imaš pare, a niješ Nahađić, što je rekaći, da će na jednoj predari umri kao kršeni ili kao jevri, nekao zato što nećeš Nahađić, nešto ne mereš, nego nećeš. Pa eto, to je opasno i sad, sad je problem, kad moram ja i dalje lagat petra moj petra i sam vidimo ono da zove onako, ono ne velja petra, jer imaju ono pogrešno predstavlje, šta je ja, Ađija, i dalje volim malacugnuti i ve, volim žene, volim lagat petra, a što ko Ađija bio, ne, smiješ ti biti kao onakom usnimom, kao Ađija sam ne smiješ biti. Ja ne vidim da će biti bit razliketa tamo ko bude pio, ko bude lago, da kaže evo ja Ađija i lažim, ti nisi Ađija i lažiš. Ti imaš dva griha, ja imam jedan grijeh, sam hađija i važi. A ti imaš dva griha, nisi hađija i plus plažiš, jeste sad razumeli? Jo, ja ne znam šta ti sad nisi, znači ima povoljno sveće arabi. Evo ja sam Lago, ja nisam hađija, jeste razumeli? Ja mogu krast zato što nisam hađija, bila sam hađija mora biti svetač. Evo tako je isporu. Hađija ne smi griješ ti moraš biti vagat petra, ti si musliman, ti možeš on je hađija. Ispedi po hađija bolje od muslimana. Hađija po svaki drugi čovjek. Išu, nađu, došu, ništa više, to je sve. Samo ko ne neći neći, to je problem. Danije, držite sa lahovog ožata i nemojte se cijepati, ne razilazite. Ovo je vrlo važno, hvala te karakve. Mi ćemo se i sa ženom, sa djecom, evo ja s vama. Ti misliš ovako ja nakup, pa a mam. da se sad cijepamo, da ti mene nešto onom sjedi. Kale, neću ja, on ne misli ko ja, neću sjedi sa mnom više, neću mi se vama nazivati. E, to je problem. Hajde, mislimo različno, hajde da budemo zajedno? Ne. čim nećemo, čim ne zajedni, nećemo zajedno, ne nećemo isto nećemo zajedno da sidimo, nećemo da živimo. Isto sad kad se žena završa sa mnom, mi mislimo različno. Moramo rastiti, zna, tako nas je Bog stvorio. Zašto se shabi postali najbila generacija? Zato što se naređivali, dobro razpričavali zlo. To je to. Valja biti usliman kad ima zla. Lahko je sad daje se rodit, negdje ženima, droge, alkohola, zinaluka, pušinja i tako da. Tu bi lahko bilo rasta. Haj se ti sad vude sačvekati okolo tebe droga, cigare, alkohol, zinalog, sve što ne vede. Hajd budi, normalno. E, a s Fabiči bili najboljeg generacija jer su stvorili zdravu sredinu života. Dalje, kaže, požurite, Krašić oprsta, tu požurite, požurite učen. Jednu dječku što je volila huran muči kada je umiru po infraktivu sad, jedno, treba ga perisati. A on vidit će doktoru nemojte se psikirati, nemojte se po mene ništa mučiti. Ovo je gledao, nekak šta sam mojte mučit? On kaže ja idem svom gospodaru, ja vidim dženet, ja odav dženet i umrum. Vidi dženet, dječka volila huran pa kada je požuril Janet, koji je obećan onima koji se lagoji. Četro su mene koji daju i kad imaju i kad ne imaju. Lahko je davat kad imaš, meni sad lahko je davat kad lahko zaradim, A hajda ni kad ne imaš, vidaj to težko. A to su bogobojazni, koji smije dat kad ne ima. Kad kao re, evo zadnji desmarak, I koji srđu savladavaju, kad se ražljutiš, rekneš, ha, neću, neću, neću se ljudiš. To je jedan omara ražljutio Halibu, taman kada je ražljutio, kada je sad te neću kazni zato što sam ražljutio. Jer bi te sad uboji zdrobiovalo. Jer u onoj uboji kad kažnaš, onda kao uzemlju protiv nekare satan, neću kazniti jer se me naljutuju. Znači, ostatno je pravo. Kad se naljutiš, recimo, nema kažnjavanja. Nego kad ohladiš, onda skon taj kak ćeš. Koji praštaju ljudima i koji kad pogreše, je opresto traži. To su osobina oni koji će u džene. Ovdje se govori o eđelu, o smrti. U amakane, venefsina entemuta, ila vidini lahi kitaben mo eđela. duša neće, nije samo čovek duša, sve stvoreno, neće umrti, prije nek mu je određen rok. Kitaben moj ečan, to je na ečan. I kaže se ovako u predaju, kad bi ljudi bježali od napake, kao što bježe od smrti. Evo, ti ne ješ napake, bježiš od njih, kao što od smrti bježiš. Opet je te napaka stigla kao smrti što ste stigli. Ona koja napaka leti za to Ti bježiš, od on nje zato, isto si jena, ti hožda je upatiš, ne mereš je upati, ne ti ne moraš upati. To je smrt, to je nafaka. Te dvih stvari, ne mereš ti povećati, nis manji. Niko, nisu, produžiti, nis, produžit, nis kratiti. Evo, to znate, nafaka je tva s tobom i u avionu. I ne mi se izako moraš uveći. Gdje kose, se ne mere povećati, mora je popitati, ali nafaka ne može. Kaže što je bolja autobus, a ne više poezija za iftar, neko kako te sudi. Menje sinoć hajma i sipovi pekli hosto, oči ispašal, ne smije više. U tuži pritisak, jeste razumeli? Volim pekmez i hajma, doškadna tuvaj. Alahami, oči mi ispadu ja. Buljimo na hajma, što da mislimo ja, ne zejse mi poezije više. Djaba tersja hajma, djaba ti pare, ne smijem alahami ne smijem. Srce mi tuži. Jeljem to doći doka ja kad mu para ne je, ti pare. Ne mereš više ni živit, ni pojeste. Dakle, ovo su stvari. Samo kad bih vjerutno da bih šuralan putem. Najmereš da sastaviti što nije određeno. Vi smo to su vidjeli, rat najbolje oni kako se gine sa sudbinom, a ne, ne s tvojim čuvanjima. E, ovako, šta sam ja ovdje što mi da u 12 minuta da kažem. Pa kaže, ili umrli ili bili u mijeni, olja sa lahom ratu, te ubio il umro, kako god okrineš, ili ćeš u bolnici umrti ili kreveti, il negdje ili će te ubiti, ne mene nikak, se mora se umrati, kako god okneš, valja umrati, da li ovako ili a vam valja raditi s njima. Sviđalo se tom ko to mi je ne sviđalo, žele? Pa se kaže Pungemberu da si bio grub prema njima, on bi od tebe pobiti. Znači, ko hoće da uzate ljudi, budu iz ljubavi, voli i budi s Grubost, ništa. Kogod je grub, od njega narod bi Ili, kad sluša sam zato što te što ga je strava, znaš, kad ti u ofici pa, pa te se boje. A onda te mrzi kad odi o tebe. Nije to dobro. Najbolji su čovjek kad te ljudi požele, a ne imate. Pa rekli, a dilina mi je ovaj. E tada je taj pričaj, kad te ljudi požele, a nisi tu. Oni koji škrtari, kaže, na svoje zlo škrtari, bit to obišljeno oko vrata, na sudnjem danu. Kaže škrt, kaže se, ne šebi škrt, od sebe kaže škrt. To što ne daš, sebi ne daš. I kad umreš, ostane sve drugom. I ispada da ti si volio više drugog nego sebe. Eto kako škrti dobro izgledaju. Voli drugom više nego sebe, a lažu sebe. A oni su to odčuvali od sebe, zato neće ništa imati. Kad umri, sve ostalo drugo. A Allah će naslediti nebesa i zeml. Miras, Valila, Mirat i svema Bog će naslediti nebesa i zeml. A mi ovdje smo samo trenutno neki, imamo svoje menjike. E, ko je uspio? Pavan zoh, se ani narva uthele džennete pekat paz. Ko se spasi, batri, a uđe u džennete, on je uspio. Meni jedan veliki biznis ven odavde, jedan naša rahmetlija. Kaj ja mogu komentno sad da umrim. Rekla, kako to misliš? Kaj ušli smo u biznis moja djeca, mi ja mogu komu da umrim, djeca mogu naslijediti posao i eto, za njega je to sve riješen problem, uspijen. A ovakar je uspijen, neko se od džehrenima spasi. se živiti ovako ulo nakon. I da završavamo, prirodimo kraju. Jednom je e, bilo od zateku Pinguembera na sabah da uči Ezan, on plači. Svu noć, ale i sam vam plako. Svu noć je plako, zamislite cijelu noć da je plako. Pa ga pita, bilo li Jaris uvela raspakala? Kar večera su objavljeni ajeti teško onim, onima koji budu ovo učili, a ne budu razmišljati. Pa koji će to ajati, pa je to innebih halakissama vati vela, ali ovašajati znaju Bođe. Efendije znaju vašere. Stvaranje nebesa i zemlje, smjena dana i noći, je poruka za pametni, da ljudi razmišljaju. Ko je nebesa i zemlju stvorio? Što je rekao jedan tamo u žepi, došte Keafil da vidite ova brda i ovu bodu, kako je ovo nastalo. Jel' mogu ovo čovjek stvoriti? Pa kako nastane noć, evo sad gore grad, nikad se ne smaknije. Pa kako će oni postati? U Mekije? nema sunce, nikada ne zalazi. Postoji krajevi zemlje. Zato islam objavljen u centru zemlje. Meka Mek Mek je centar duniavka, gdje je normalno, gdje je normalno dano uč, nema tu oscilacija. U Ljubi i Kaljaci ovdje su vrime, polo sata, gori, dole. Jer to je ta, kako se kare, sredina zemlje, geografijska šredina, a ima i dužina. Uglavnom, kaže, ko ne bude uvijem redonišljivu. Teško njemu. A oni koji su to opametni, Ko ispominja Laha, Kijamen, Vahoden, Valač, Nubih, stojeć, sjedeć i ležeć. Znači, može se zihirit i ležeć. Legneš i možeš u štikuran, ležeć napravno. I subhanati i zihirit, kao ćeš. Jer ali ovdje ko ispominja Laha, stojeć i sjedeć i ležeć i razmišlja i ostane na nebesa zemlji. Ne mudruju, nego razmišljaju. Pošto pa što ne bih kad odeš na smeteve gori malo gledao i rekao, ja ne bih su banala, vek su banala. kako se ba brda stvorio, klinove, kako se zemlju prostruo, nebesa uzdigo. Ali odvediš, malo da kontaš, kako je Allah savršena, pa kako je i tebe savršena stvorio. Malo pogledaš, uska kad se bo gledaš, pogledaš, ti ličiš na svemi. Imaš i ti ove kose, dlake, kostiju kao planine, primjera i meso, zemlja, cirkulacija, smo. v ka ispanimi, ali ide i kroz voda kroz zemlju što ide. Imaš i tjetu, vidite, kao, kao travu, kao e, svega ima ličnosti u sebi. Beto <tose> da razmišljaš i no onda šta kaže u pametni? Rabba nama halakpehada batila. Bože, pa nisi ništa onako stvario, uzem. Eto, ja jutro stukazio, krenuo na srabajinu, puža ukazio. Joj, ja, ja baš gledam da nijem ušlom papicu, to je ugrudilo, to je izbice, crbeni I ja gledam u papuća, stane malo i ukazim da se mi čerak i vratim, jednu nogu okolo, toliko je to, glatko, je to, toliko je to, nešto masno. Nije ni on da eto to sam ti joj reći, ukazio puža pa morao se vraćati nazad, onko brat im a, a ja mislim da mi ne ukazim, pa i bravo, baš na njega ukazio. Nije ni puž uzelo, ne daj Bože, kad bi mrave uništili, ko remetili bi klimu. Mrave, klima bi se premetila, bilo što da uništimo, sve je uvezano, sve je u altru sistemu. Božanskom sistemu samog reciti, ja ne ništa mozano. A to što tebi mi jasno morate imati, jasno. Eto, na kraju, da završim sa mirazom jednom mojem savjetu. Nemojte vi zemlje dijeliti. Vreste sam djecevako, posle moje smrti podijelite zemlju kako Bog zapovida pobjeda. Ovo vam je najbolja opcija. Nemoj ti govori, polko ćeš ti i toliko ti. Greh me Jer je to Ahova granica. Čuvajte Božje granice. Kaži djecovi, ti idite šutri ramiču, šarijatvi koji zna kako se pere i zemlja dijeli, nek on podijeli mu metak. Nek vam kaže koliko mi pripada, ti ne znaš. Jer tek ti kad umriš, si za te dijeli. Ako ti rekneš, bit ti na sudnjem danu pita, što si to rekao da to, to pripada to mi? Jesi ti Bog da ti dijeliš, imamo, je li to tvoje? Nije zemlja tvoja nego Božja. I ne imaš pravo da djeliš ti kako neko kako boza Boga. Ovo je moj savjet svima koji se Boga boji. Nemoj ti zemlje djelite go, reci djeco, pitajte, hoći on će kako se djeli. Pa ćete gledat volko mušku, volko žensku, volko unuku ako ima, volko ne znam ja, od druge žene jer ne znam, ima razne varijanti, ima varijanti Bog zna ko šak, kvoteza, ima toliko onaj, situacija kada koga nasređe, koga koga isključe. Ali ima rješenje u korani sve u razlomcu ali nemoj ti dijeliti, ako ti godi ti se petujaš pred Boga. Pa eto, nadam se da se razumeli. I nema Teobe, sad ne završava, kad dođe smrt, kao faraon, kad je vidio da se duši, onda rekao, ja priznaj Boga, nema tada. Sve do tada ima Teobe. kad ugledaš Azraja, ne pomođa tebe. Tada vidiš Boga, ne zna koga, vidiš Džene, Džene, vidiš kud ideš, tada ne pali. Sve do tada pali Teobe, i Allah tako kaže. Ima Teobe pa. Danas Allah, učinjeni koji se kaju u ja mjesecu